Hoe jambo penzi, moest kiesa die overpindi via retrojetu, habari, i boek i fatte tarifja bari, triona i ook wanneer Raya wakijiji karuma na, yatatu ene ola chibitoke tarafani rugombo, kuani chibitoke. Wamelala wakju akatika halia sitofa ham, ya sito kwamba kwa huenda. Waweza kuwa meva miwa na wasi, kwenye ki jiji hitcho, pakana na jamhuri ya demokrasia ya Congo. Nibada ya kuski kabwa miripu ya risasi. Katika usiku kwa mkia jumata tuhi kwenye mwambawa mutoru sizi kwenye kijiji hitcho. Raya watarafani rugombu wambao wanakwa wanakuwa wanahitaji punje za mahindi wana nun kiya upanda ji bei wake kwabidea hio siku nyingine pindi mahindi yana limu atena yana vunwa huko kwa kiwango cha kutosha huko tarafani. humo jeshi la sudani ni Katikayaneo jiri, huko genini. jeshi la sudani lavunja serikali ya kiraia na kamata viongozi Awamhi ni matokeo ya kutowaaminiana kati katia viongozi waki kijeshi wa na raia wamekuwa wakigawana madaraka tangu agosti mwaka 2019 kufuatia kupinduliwa kwa rais al-Bashir na Khartoum picha zaonesha kuwa uh, kunamand. Uh,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 Kulisikika milipuko ya risasi katika usiku wakua mkia jumatatu hii kwenye muambao wa mutorusizi kijijini karuma karurama ya tatu eneo la chibito ketarafani rugombo mkua ni rugombo raia wa kijijihicho wamelala wakiwa katika hali ya sitofahamu kwa wasiwasi ya kwamba wenda waweza kwa niwasi ambao wamewavania kwenye kijiji hicho kinachopakana na jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo raia hao waomba ma mahali hapo usalama uzidishwe askari polisi mkuu mkoani Chibitoki ya ja, Batiste Habu Muremy anakili habari hiyo ila anawafahamisha kuwa lilikuwa genge la wezi wa kundi la Maymay waliokuwa wanakuja kuimba kuiba kuiba ngombe uh, wafugiwao kwenye muambao wa mtu huo rusizi pamoja na hayo ana nyoyo raya hao kuwa usalama unachungwa toshavyo tukiendelea katika sekta hiyo hiyo ya usalama ni kwamba wanamuke katika wa, kat, uh, wa umuli ya mnyaka sabini aliuliwa kwa kwa Kisu katika usiku wa mkia jumatatu hii bada ya kubakwa katika tarafa ya nega mkwani mujinga kiongozi wa tarafa hiyo. Asema kuwa wamekuta maiti ya mwanamke huyo dani ya nyumba ikiwa na majiraha katha na wanaendelea kuwa waliofanya waliwofanya mawaji hayo. Haitha anafamisha kuwa kuna badhi ya majirani Kuna badhi ya majirani waka mbao wamekimbia makwao na kuashukia hivo kuwa wende waweza kuwa wamewajibika katika kesi hiyo. Hadi sasa hivi kisa na mkasa vya kifo hicho bado kujulikana. Na tukiendelea na tarifa ya habari hii katika sekta ya haki, utowaji wa masoko ya Umma kwa wagombea ni mojawapo ya haki za binada, muzinazo husu haki za kiuchumi katika se semina ya kuangole ya bongo, wahusika katika maandalizi na utowaji wa masoko ya Umma wapatika katika sekta ya haki, huko mkwani karusi, jumatatu hii, Dr. Sikta Vinyi Nimuraba, kiongozi wa tume huli ya kitaifa ya haki za binada, mchini Burundi anayeleza kuwa wanakili uh, mawakili wa serikali na wale wanaosimamia vitengo vya maandalizi ni muhimu kwa, kwa ongezea dhana zinazo husiana na utowaji wa masoko ya uma bali ya mafunzo yao ya kisheria walio wapata kutoka shuleni katika sekta ya kilimo punje za mahindi zirizo kusanyo na serikali zinauzwa katika wakala wa kitaifa kwa usimamizi wa hisa ya usalama wa chakula anagesa kwa sarafu za Burundi 970 kwa kilo katika mkutano na wandishi wa habari Jumatatu hii katibua kudumu katika Wizara ya Mazingira Kilimo na Ufugaji ndiye metangaza hilo Emmanuel Ndolimana anafafanua kuwa kila tarafa Itawajibika kupiga vita wakiukaji katika eneo lake kwa ukuwadhibu ilibei hiyo ifuatishwe virivyo tumusikilize. Anakalimaniwa kwa kiswahili na moize misago tani alfu kumina neza punja za mahindi ndizo zilikusanywa tangu aprili mwakahu nchini kote punja hizo za mahindi zilifadhiwa kwenye hala za tarafa bei iluweko kwa uzaji ni mia bini kwa kilo emanuendo rimana katibu wa kudumu katika wizara nyi zamane ya kilimo anabaini kuwa mnunuzi ya yote lazima alipe katika benki au kwenye mashirika kifedha kiasi sawa na kiwango anachoki hitaji Kila muhitaji ana haki ya kupata mahindi katika tarafa yote. Madamu kuna kiwango chaziada. kwenye soko au dukani. Bei ya punja za mahindi haipaswi kuzidi 180 kwa kilo moja. Bei iliyowekwa na serikali. Vinginevyo utawala wa tarafa una wajibu wa kuadhibu languzi ambao wana dhamira kupandisha bei. Anaonya hivyo Emanendo Rimana, Katibu wa Kudumu katika Wizara nye ya Kilimo. Ndonozu wa punja hizu za mahindi, lazima alipe ushuru wa tarafa, sawa na pesa kumi kwa kilogramu moja ama hindi, na ushuru huo, ukithinishwa, na resiti ilo tolewa, na musika kukusanya, ushuru wa tarafa. Shukran Moize Misago, mna, inaereuka kuwa, ikuwa ni habari ya Moize Misago, na sio Moize Misago liekua, ana kalimani huyo o, katibu wa kudumu katika sekta ya kirimo, ufugaji na mazingira na tukirudia ile habari ya haki ni kwamba utoaji wa masoko ya uma kwa wagombea ni mojawapo ya haki za binadamu Zina husu haki za kiuchumi katika semina ya kwa ya bongo wa katika mandalizi na utawaji wa masoko ya uma wapatika katika sekta ya haki huko mkwa ni karusi jumatatu hii. Dr. Sikte Muraba kiongozi kiungozi watu mehuru ya kitaifa ya haki za binada mchini Burundi hameleza kuwa. Mawakili wa serikali wale, na wale wanaosimamia vitengo vya mandalizi ni muhimu kuwaongezea kuwa dhana zinazo na utuwaji wa masoko ya uma bali ya mafunzo yao ya kisheria waliyopata ya pata kutoka shuleni. Tumusikilize. Hei chaka tika kazi na maunobili mumiku mnyishi. Harihoa. Haki za binadamu ugawanyika katika makundi mbali, mbali Kuna haki kutokana na siyasa na jamii. Lakini kuna kundi la haki za binadamu kulingana na uchumi. Leo hii mambo haya husika na masoko ya uma huingia katika kundi hilo la haki zinazozingatia zingatia uchumi na maisha bora ya wanainchi. Na ndiyo sababu tumewadika hawa wanaufatilia karibu maria uma au serekali. Munajua kuwa hawa mawafatili. Mwakili wa serikali walibobea masomo ya sheria lakini ya nayo masoko ya serikali ni mambo tunayoweza kusema ya kotofauti na waliobobea kwa sababu inatakiwa wailewe vizuri ili waweze kusimamia vili vyo serikali inatakiwa waelewe vizuri ya masoko ya selekari. Masoko ya selekari ya vibaya, wakati huo itasemekana rushwa na mnaona kuwa viongozi wetu kwa angazi ya juu. Hivi karibuni waonyesha masoko ya rio kinyume na sheria, hali ambayo inaumiza na inasababisha hasara kwa sababu inchi inapoteza pesa nyingi. Ni kwa sababu tunapaswa kuleta mchango ili masoko hayo yatolewe katika mwanga tosherevu na wakati yanatekelezwa atekelezwe kuzingatia sheria. Hanyuma hageze ko mungiro ashigwe mungiro hisunzwe amategeko. Sikte vinyini murava alikuwa na kalimaniwa katika loha ya kiswahiri na muenzetu jandu jie ilakoze. Tukiwa katika sekta hiyo hiyo ya kilimo raia wa tarafa ni rugombo ambao wanakua wanahitaji punje za mahindi. Wananumunikia upandaji bei wa bidha hiyo usiku baada ya nyingine pindi mahindi ya na yanavunua kwa kiwango cha kutosha tarafa ni humo. Wanaeleza kuwa sababu ni kwamba mavuno yao hupele kwa mkwa nigitega kwa njia ya mgari wanaomba kuwepo kwa hii Isa ambamo pata kusanyiwa punje za mahindi na mchele mkwa nichibitoke kama ili katika mkwa mingine ili kupatia jawabu maridha wa swala hilo katika mkutano wa usalama ili uliwa hudhuliwa na pande zote za raia wa tarafani humo rugombo na ibu kiongozi wa kamati ya wote tarafani ameahidi kuwa atafikisha mbele manunguniko hayo ya raia. Nukiendelea na tarifa ya habari hii, baadhi ya wanawake wa, wa na wasichana tayari, walisha funguka macho na kujitia katika sekta ya ufundi, iliyokuwa yokuwa imeachiwa na wanaume hapo awali, mkwa ni Kayanza, duwa Yezu Florence, musichana kwenye kijiji kiwimba, eneo la muhanga, ambaye anajenga nyumba, Musichana huyo anayeleza kuwa sana hiyo humwezesha kuikithi mahitaji yake ya kila siku licha ya masimangu aliyo kuwa kutoka kwa majirani wake hapo mwanzoni Leonidas Habimana, mratibu Tarafani, Muhanga. Anabaini kuwa katika siku hizi wanawake na wasichana hawajibagui tena katika baadhi ya shuhuli zinazo wazalia wa maendeleo endelevu. baada ya mapumisiko kidogo tutaendelea na tarifa ya habari hii. Isanganiro Imetimia nisa 7 na dakika 32 katika studio za radio Isanganiro Tukiendela na tarifa ya habari hii Msimamizi wa kung fu anaanza taluma yake bada ya mafunzo ambayo Huchukua katia mnyezi mitatu na sita Ive nirenga nyaki ongozi wa shirika la kungfu nchili burundi Anasema kuwa mwanzoni mwanzoni mkofunzi Anaongoza usimamizi wa mashindano kwa usirikiano wa msimamizi mkuu Nibada ya mchezo takriban ni kumi ambapo msimamizi mkufunzi Ata piwa ruhusa ya kuwa peke, kuwa peke yake Na kutoka na pia na mwenendo anao tumusikilize. Kwanza ni... Iwe hamefanya training Hamejifunza pamoja na wengine, au hameweza kushiriki katika training za inje Yani barani Afrika au laia au pangine Ambapo wanapofanya kumfu kwa maendeleu zaidi Hapa naweza kuwa refa kwenye standard ya inje yani. Lakini kwetu sisi hapa miongoni mwetu kuna watu wameenda uchina Wakaweza kufatidia hayo masomo wakajifunza jinsi ya kuwa refa bada ndo wakaja wakafundisha wengine lakini tulipata bahati ya kuoa na na msaada kutoka kutoka embassy ya China wakatusaidia mmoja expert na hivi kwa huku Yende ndio anafundisha kungfu na anawafundisha watu vipi ya kuarefa au ya ku Ya kufatidia michu kati ya watu wawile ambao wana pigana Hiyo ni bati tunayo kwenye ushirikisho wetu wa, wa kumfu burundi Ambapo tunajivunia sana kusababu ni vigumu sana kumpata mtu ambaye ni expert Kutoka inje anakuja katika inchienu na anaweza kuwa fundisha na kuinua level eno ya yani Ya neza nkasema kwamba sisi japo tukua tumesoma inje Sio sawa nakua na mtu mwenye anakuwa expert na anajulikana katika michu ya inje yao ya kimataifa maesima kwamba kuna mafunzo ambayo lefa hua gipewa kabla ya kuwa lefa wakungu fuje mafunzo hua ya nachukua munda wa patapataji mafunzo hua ya katika mezi tatu au sita yani huyu mtu akifanya urefa ulefa katika mezi tatu kikawaida inatokana na jinsi walivyo panga Hiyo urodha ya kwenyinga, watafanya marangapi Inatokana na program wakona wa Lakini akishaweza katika hiyo mezi tatu inakuwa ni phase one Yani anaanza kabisa Hapa anapasha kuwa na refa mkuu mwenye anaeza kumsaidia Kuendelea kusonga mbele Na kufanya, kuendelea kuongoza ingine michu zaidi Huyo mtu ambaye anaanza Kwa muanzo anakuwa iko na iga yani Mungisho kabisa watarifa ya habari hii kwenye siku hii ya jumatatu. Niwa shukuruni ninyota ambayo mlikuwa mwitega sikio sikivu. Shukurani zangu pia zimwende Alphonse Kubima na lieni Nganisha Kimitambo. Jorame ya kizimana ambayo ni wafikishia ya habari hii na waageni kwa takieni kila laheri.